Дашкович дуже любив чистоту, здається, по природі. Його столик був усе застелений скатертю. Його ліжко стояло прибране і застелене. Часто він брав лінійку і виглажував нею скарбове біле з синіми берегами одіяло так, що на ліжку не було і складочки. Він сідав і лягав на ліжко дуже обережно і дуже не любив, як хто сторонній, Товкся на його постелі. Воздвиженський сміявся з того, І не раз по виході з хати Дашковича Перевертав все на його ліжку догори дном. Вертаючись додому, Дашкович заставав на постелі Ніби слід землітрясіння, І звав за це Воздвиженського Туляком-подляком. Таке прізвище за туляками Зосталося і до цього часу, бо затвердилося після того дуже поганою репутацією. Так як харч в академії була дуже погана, то Дашкович, калімери і інші слов'яни їли в пости скоромне ковбаси, сало, масло, варили тихенько в чайниках яйця і закидали шкаралющі на грубу, а часом і за вікна. От того монастирський двір у Піст був засіяний білими шкаралющами, не наче снігом. Воздвиженський дуже за це гнівався, як аскет, І грозив розказати ректорові. Всі почали його стерестись, І в піст виходили їсти скоромне у другі номери. А Воздвиженський, перехрестившись перед обідом, Тріскав паскудні щі, аж за вухами лящало, і щайлаєвся чого-то хохли, недовольні скарбовими харчами. Однієї неділі Воздвиженський, надівши суконний сіртук, пішов знайомитись до професорів, попереду до земляків-туляків, а потім і до інших. Всі студенти дивувалися, що Воздвиженський почав гуляти з професорами по братських алеях за пані брата почав ходити до них в гості і водитися з їх жінками і дочками. Всі професори дивувались, чого до них втисься непроханий Воздвиженський. Одначе він втисься, познайомився з їх сім'ями, ще й познайомив своїх земляків. І пішло потім студентське життя тихо й однаково. Всі мусили сісти за науку, всі мусили хоч і через силу привикати один до другого. Дашкович, грек Калімері, Петрович і інші слов'яни були вищі розвитком, цивілізованіші. Вони впливали на грубу і дику натуру Воздвиженського. Він сам нещувся, як перестав уставати вночі й молитися Богу, як покинув грецький язик і взявся до французького, як почав чепуриться й прибиратись, уже він не стукотів по номері чобітьми гуляючи, ніби на злість усім. Цивілізація того краю, куди його занесла доля, трохи стерла з його темніші плями. Одначе товариші відхилялися до його, хоч він і приставав до других. В його натурі було стільки нецеремонності що здавалось, ніби він отот махоне лапою по спині або й по щоці. Він обтисався трохи тільки зверху. Київська академія того часу стояла дуже низько і не давала нічого для мислі. Вона була перероблена з Старої Могилянської академії. Замість латинського язика уряд завів Великоруський, про український язик ніхто не дбав, хоча не так давно студенти писали вірші чистим українським язиком. Академія зосталася дуже позаду от свого часу. У ній панувала схоластика, от котрої висихала всяка мислі в головах студентів. Світські науки були закутані в дух теології. Тільки одна філософія стояла усе дуже добре. Академія випускала тоді в семінарії професорів, котрі були темні, як темна ніч, і нічому не вчили, бо й самі нічого не тямили, тільки згоря горілку купили. От темноти, от п'янства, от бідності вони сходили з ума, дуріли, бігали по вулицях в одних сорочках, тонули темної ночі денебудь в калюжах, у канавах, з цієї академії повиходили протоєреї і архієреї, що плодили на Україні московський язик і московський дух, заводили московську централізацію в давній демократичній українській церкві. Давня академія могили служила вже не Україні, не українському народові, а великоруському урядові і його государственним планам. Студенти того часу небагато виносили в голові. Їх мисль була заставлена сама для себе. Її не ворушила суха схоластична академічна наука. На студентів більше мала впливу література, що заходила в академію збоку. Література та була великоруська і давала недобрий матеріал для просвіти мислі, бо була слов'янофільська. Воздвиженський, Дашкович і інші студенти почали втягувати в себе ту нездорову ретроградну мисль. Раціоналізм і заграничні книжки тоді не заходили в стіни братського монастиря. Раз над Києвом стояла чудова весняна ніч, що так надихувала духом поезії Гоголя і Пушкіна. Повний місяць, Дивився в синій, гладенький, як дзеркало Дніпро. Небо було ясний і синє. На заході, над смугою чорною ліса і гір, небо блищало дуже пізнім рум'яним вечором. Було ясно, як у день. На братській церкві можна було читати золоті написи на стінах. Повітря було тихе, запашне, Здається, не тіло, а сама душа ним дихала. На серці ставало легко, на душі спокійно. Розум засипав перед великою красою природи. Зате ж прокидалась фантазія навіть в черствій твердій душі. Співуча душа виливалась піснею по-солов'їному. Поетична душа марила тисячею пишних картин. Душа любляча любила гарячіше. Душа безщасна заспокоювала своє замучене серце. Вся природа, з небом і землею, з водою, квітками, лісами і горами, здавалась однією піснею, однією гармонією. У темних алеях братства Гуляли купами студенти. Під високими осокорами якаціями на лавках сиділи рядом Воздвиженський, Дашкович, Петрович, Калімері і багато інших. Перед їх очима, за вівтарями братської церкви серед монастиря, був колодязь з фонтаном. Кругом його росли високі тополі, достаючи верхами до середніх бань церкви. Чудові стояли вони, облиті промінням місяця від вершечків до самого долу. На їх було видко кожний листочок, кожну гіллячку. Лапландець з далекої півночі і собі вийшов з свого закутка. Всі сиділи вже давно, і нікому не хотілося йти в хату. Кожному хотілося говорити, Виговорить те, що притаїлось в душі, в кожного серце було відкритіше від тепла й добра пишного вечора і пісень Соловейків. Довго розмовляли студенти про всяку всячину. Далі й далі всі ставали говорючіші. Розмова почала приймати тон Елегії. Кожний почав думати й марить голосно. Серб Петрович. Почав згадувати свою рідну далеку сторону, розказував про турків, як турки взяли його діда і батька, і дядьків, посадили в Константинопольську тюрму, як забрали в їх землі їх усе добро, зарубали діда і дядьків, а батька випустили з тюрми без нічого. Його душа аж клекотіла помстою й ненависністю. Його великі чорні очі Блищали вогнем навіть при світі місяця. Смутний болгарин і собі розговорився. Тільки його душа не рвалась так гаряче, бо була дуже пришиблена деспотизмом. Українські студенти ще не мали тоді ясного почування національності. Але слухаючи серба і болгара, вони й собі згадали про свій безщасний народ, зовсім забитий з мовою, Літературою і історією. Дашкович почав тихесенько співати українську пісню. До його пристало кілька голосів. Воздвиженський вторував басом, І тихо-тихо, як Дніпрова вода, Полилася гармонічна українська пісня. Серед монастиря, Перед п'ятьма золотими банями, Серед чернечих келій і темних алей, Понеслася мелодія про Сагайдачного, котрого могила була за десять ступенів звідтіля коло південної стіни церкви. Швидко очинилось одно вікно в келії. Звідтіль висунулась кострубата чернеча голова. Потім очинилось друге і третє вікно. З вікон висовувались темні голови і слухали співи. По дворі під тополями дибали два журавлі, котрих держать по монастирях у Києві. Злипи злетів павич, розпустив свій блискучий хвіст і крикнув своїм диким голосом: пісня розворушила мертвий спокій монастиря. Всі поглядали на ректорські вікна. Одне ректорське вікно одчинилось. І пісня разом завмерла на устах двох десятків хлопців, і знов стало тихо й мертво, як у могилі. Тільки з сусідньої гори Киселівки широкою хвилою лилася пісня міщан, котрі збирались там на вулицю і співали пісні цілим хором з басами, тенорами й сопранами. Калімерий Вездвиженський розвеселяли усіх своїми жартами і брехнею. Грек розказував про східні гареми, про афінських грекинь. Низький, товстий, з вузеньким лобом, з товстими губами і чорними очима, калімарі зовсім не нагадував героїв Іліади, а більше був схожий на гірських розбишак. Він почав марить про свій магазин з тютюном, про бариші, про дівчат, гудив Росію і хвалив свій край. Тиха ніч, тепло, місяць і зорі наводили більше задуму і меланхолію, а найбільш на українців. «Сидимо ми тепер у купі», – почав Дашкович, «а де-то ми будемо через рік, через два, як вийдемо звідсіль. І кожному будущина, рідний край – почали з'являтися перед очима. Серб згадав свій тихий Дунай, згадав Чорну гору з її вольним народом і красою природи. Дашкович заговорив про свою Черкащину, про Дніпро широкий, про садки зелені і про пишні свої сегединці з залиті черешнями. Калімері згадав класичні Афіни і пишні береги мореї, хоч і був владен помінятися ними на добрі бариші за тютюн. Один Воздвиженський не згадував Тули, сміявся з усіх і звав усіх романтиками. «А де-то доведеться нам поженитися, які-то будуть наші жінки», почав Дашкович, і тим зачепив найживішу, найтоншу струну в серці кожного молодого студента. До кінця курсу було так недалечко. Всі почали перебирати знайомих у городі паннів і найбільше тих, котрі ходили до церкви в братство. Згадали багато паннів гарних і розумних, але в кожної знаходили щонебудь недовподоби. І почали вони марить, кому якої треба жінки. «Я тут не женюсь», — говорив серб. «Мені треба жінки сміливої, щоб уміла часом турка під бік І щоб була й патріотка, Любила свій край, свою мову і свою віру. А мені треба такої, промовив Дашкович, Щоб уміла господарювати, Порядок в домі давати, І щоб уміла українських пісень співати. Я буду сидіть і філософствувати, А вона, тиха, добра та весела, Буде коло мене шити і пісню мені співать. — І вже ти, — промовив Воздвиженський, — може тобі треба такої, щоб сиділа коло тебе та пхикала, сльози лила. І Воздвиженський підперся рукою, присмішно скривив лице і почав пхикати. Його здорова голова стала така смішна, поза була така чудна, що всі зареготались. Ой ти, промовив Дашкович, тямиш ти в поезії. А тобі, мабуть, треба такої, щоб давала щодня стусанів у потилицю. Ого, нехай спробує. Я задам їй такої російської пинхви, що вона не потрапить кудою втікать. Коло мене жінка буде ходить навшпиньки на одних великих пальчиках, а як я читатиму або спатиму то вона повинна замерти на той час і заморить все в домі. «Пісень твоїх я не потребую. Жінка повинна бути жінкою. Я голова в домі, а вона моя піддана, щоб мені було добре їсти, добре пити, щоб мені усе було впору, за часу. «То тобі треба наймечки, а не жінки?» спитав Дашкович. «А я собі наймечку найму» а жінки покірної рабині не люблю. Воздвиженський знов занявчав жалібно під щоку долонею. От така твоя буде жінка, промовив Воздвиженський. А моя жінка нехай не співає й не пхикає, нехай собі буде богомільна, нехай ходить до церкви. І я люблю жінку добру, тиху, але покірну, покірну. Бо як жінка почне верховодити в хаті, то не буде добра. «Ти деспот!» — крикнув Дашкович. «Ні, братіку. Жіноче діло кочерга та колиска. Я для неї грошей не даватиму до рук. Сам справлятиму одежу, яку треба буде. Я не люблю, як жінки швендюють по балах. А я подивився б, як моя жіночка танцюватиме, як метелик». «Гратиме, співатиме», — марив Дашкович. «О, якби моя жінка вдалась такою іродіадою, то я б її заперв в хаті, ще й двері підперби. Нехай би сиділа, не рипалась та хати стерегла». «Воздвиженський», — промовив Калімері. «Ти зовсім по-монгольській дивися на жінку». «От моя жінка буде не така. Моя жінка носитиме кінджала при поясі» вмітиме полком командувати і турків бити. Моя жінка буде, як калина з молоком, з вогнем в очах, з грудьми високими, як гора Олімп. Я хочу, щоб моя жінка танцювала, як баядерка, співала пісень, як соловейко, припадала коло мене не рабиною, а гарячою коханкою. На далекім сході, на гарячому березі середземного моря а, може, з гарема якого турка я вихоплю собі такі чорні очі, таку палку любов, що не схоче мені акафістів читати. — А буде в магазині сидіти і тютюном торгувати, — обізвався Дашкович. — Нехай торгує, але вона буде моїм коханням, моєю щирою душею, — говорив палкий грек, — облитий світом місяця. Його очі блищали іскрами проти місяця. Червоні губи й рум'янець на щоках розгорілись. В таким запалі. Він був і справді трохи схожий на героя Іліади, а не на крамаря. Куди то це нас порозсилають, як ми скінчимо курс, промовив Дашкович. Я зостанусь тут, у Києві, одрізав Воздвиженська. А в Тулу не хочеш? крикнули всі. Не хочу, одказав Воздвиженський. «Але ж там гарно!» – промовили усі, сміючись. «То що, що гарно? Я зостанусь тут, на Україні, і в Києві, і оженюсь тут», – додав Воздвиженський. «А ти, хохле, катай до Тули». «Розкажи батькові своєму», – отказав Дашкович. «Я за гріхи не поїду в твою Тулу. Я не покину України ні за що в світі». І знов розмова натрапила на переднішу тему. Знов молоді хлопці заговорили про молодих дівчат. Місяць ще ясніше виливав всю силу свого проміння. Густа тінь під липами Ще гірше ворушила думи й фантазію. Далека голосна пісня з гори киселівки, Ще далі пісня з гори щикавики Знов викликали охоту до співу. Дашкович почав тихесенько гритися, а воздвиженський і нещуся, як став йому вторувать. І знов тиха пісня, як шелест листу, пішла по монастирі. Під самою церквою спало на землі покотом кілька сотень богомольців з усієї України. Вони з просоння почули пісню, підводили голови і дивувались, що серед монастиря Співає хтось сільську пісню, Ніби в селі на вулиці. На темних алеях Зачорніла чорною хмарою Висока чернеча постать. Червона палиця з золотою головкою Заблищала, як блискавка. Студенти зачули ректора І побігли до корпуса. Там уже дзвонив дзвоник на молитву. І довго ще після молитви Сидячи перед очиненим вікном, дивився Дашкович на сонний, тихий Київ, на високі гори, де блищали золоті верхи Михайлівського монастиря, де на шпилі висів собор Андреївський, а по-під горою зеленіли садки, біліли стіни будинків. Йому хотілося одного — не покинуть Києва, а другого знайти тиху, добру, як голубка і співучу жінку. Вже усі в номері полягали спать, в великі вікна світив місяць. У хаті стало тихо, усі засипали. Коли це Воздвиженський прокинув, і закричав Дашковичу, чи ти спиш, якого ти нечистого не даєш спать? — обізвався Спросоня Дашкович. — Чи тобі нічого не снилось? — А тобі вже встигло і присниться? — Уже. Мені снилась моя будуща жінка, — промовив Оздвиженський хрипким заспаним голосом. — Якою ж вона тобі снилась? Чи таким бовдуром, як і ти? — спитав його Дашкович. І всі знов пробуркались і почали сміятися, при роздражнюючим світі місяця. «Отже, я пригадую свій сон, і мені щось верзлось, — говорив далі Дашкович. І богу снилось, ніби я сижу на тій самій лавці, де ми недавно сиділи. І ніч, здається, була така сама. Коли це пурх, і з дерева злинула голубка, сіла мені на плече і почала буркотати на вухо. Я взяв її в руки, коли дивлюсь, а голубки вже нема. І коло мене сидить панна, Гарна, як оця ніч, З такими очима і з таким добрим лицем, З таким голубиним поглядом, Як у однієї панни в моїй Черкащині. Тільки що я придивився до неї, А вона знялась павичем, Розпустивши розкішний хвіст. І той павич так припаскудно крикнув, якраз, як оце ти. — Бач, які тобі птиці сняться, — промовив Воздвиженський. А мені приверзлось, що я сидів на тій самій лавці. Мені ніби схотілося води. Я й пішов до колодязя, набрав відро води, та й дудлю-дудлю, випив ціле відро. А води все-таки хочеться. Коли обертаюсь, а при світі місяця стоїть дівчина з відром, я її ляп по руці. А вона одразу, не наче відьма, обернулась панною в розкішній білій сукні над васажній кругом. Така панія, ой-ой! В руках у неї були чоткий молитовник, а на плечах крила. Вона взяла мене тихесенько за руку та й каже, «Ходім, серце, до вінця. Нас буде вінчати сам митрополит. От і веде мене просто до церкви. Дивлюсь, а братство наше все палає свічами. Народа в церкві повнісінько. А на мгоні стоїть притовста черниця в ризах і киває до мене пальцем. Підхожу я своєю нареченою до черниці, а вона як кинеться до мене, як ухопить мене за чуба. Дивлюсь, а моя наречена і та черниця перекинулись відьмами, сіли на лопати та й полинули з церкви. Весь народ зашумів, свічки погасли, і я прокинувся. Цей сон значить, що твоя жінка буде дуже лиха, промовив Дашкович, і всі почали сміятись. Воздвиженський встав і пішов шукати води, щоб залить загу і жар своєї фантазії. На Братській вулиці, проти самого монастиря, і к полудню, Була оселя купця Сидора Петровича Сухобруса. Оселя стояла садом до братства, А ворітьми виходила з другого боку квартала на другу вулицю. Половина ґрунту була засажена добрим садком, Садок був старий, розкішний. Високі стовбури дерева, рівні як колони, високо розкидали рясне гілля. Дерево було так повно, що садок здавався пишним кошиком, в котрому було накладено букетів так тісно, що вони з усіх боків вилазили аж за край. Яблуні, груші, черешні, купами гілля вилазили в чужі двори, Склались на чорну покрівлю возовень і комор, схилялись над тротуаром, зачіпаючи прохожих за голови. Садок був старий, як був старий і його хазяїн Сидір Сухобрус. Старий мурований будинок стояв не на вулицю, а серед двора проти воріт. Він був так збудований, як будували доми в старовину, з ганком, з довгими сіньми через цілий дім, з другими дверима в садок. Сіни роздіяли його на дві половини. З одного боку була пекарня і велика хата для челяді, з другого боку були хазяйські кімнати. Товсті на аршин стіни показували, що дім був давній. Вже Сидір Петрович сам попрорубував більші вікна, повикидав з вікон залізне перехрестя. Тільки в його кімнаті зосталось старе маленьке вікно, зверху трохи закруглене, з залізним перехрестям, ще й гострими ключками на обидва боки. Здається, хазяїн думав не тільки сховати гроші від злодія, але ще мав злу думку поколоть злодієві руки і лице, щоб не квапився темної ночі на чуже добро. Сухобрус мав дві дочки. Старша звалась Марта, а менша – Степанида. Сухобрус овдовів, і його дочки хазяйнували в господі. Великий порядок і чистота в хаті й на дворі показували, що сухобрусівни були добрі хазяйки. Дім був багатсько кращий всередині, ніж з надвору. Світлиця була чиста, світла, просторна. Тіни були помальовані ясно-жовтою фарбою. Поміст був чистий, вимальований. Через світлицю слався вузенький килим, витканий з чорних і білих ниток.